Постаті чоловіка і жінки проникали глибше у туман, поки не вийшли до води. Перед пробудженням, а він, стоячи на березі озера, спитав у себе, «Чому мої руки червоні?» А далі він прокинувся, важко дихаючи, і поглянув на руки».